29. fejezet – kötések A nevem Elizabeth Zott, és önök a finom falatok hatkor című látják. Elizabeth csípőretett kézzel, vörösre festett ajkakkal, kontyában az elmaradhatatlan ceruzával egyenesen a kamerában nézett. Izgalmas lesz ma, mert a három kémiai kötést fogjuk megvizsgálni. Az ionos, a kovalens és a hidrogén kötést. Hogy miért érdemes tanulni ezekről? Mert a kötések megismerésével közelebb juthatunk az élet alapjainak megértéséhez. Nem mellesteg a süteményünk is szépen meg fog emelkedni. Dél-kaliforniai otthonok ezreiben vettek elő papírt és ceruzát a nők. Az ionos kötés az, amelyben az ellentétek vonzák egymást, magyarázta Elizabeth, ahogy kilépett a pult mögül, és elkezdett egy festőállványon elhelyezett papírra rajzolni. Tegyük fel például, hogy ön a szabad piacgazdaságról írta a doktori disszertációját, míg a férje gumikat cserél autókerekeken. Szeretik egymást, de valószínűleg az önférje nem túl kíváncsi a láthatatlan kéz elméletére. És kihibáztathatná, hisz tudjuk, hogy a láthatatlan kéz csak libertárius kitaláció. Kinézett a közönségre, ahogy sokan a füzetükbe vagy a papírlapjukra firkantottak valamit. A többség ezt írta. Láthatatlan kéz... Egyenlő, libertárius kitaláció. A lényeg az, hogy ön és a férje sokban különböznek, de ennek ellenére is erős a kapcsolatuk. Ez így rendben is van. Ilyen az ionos kötés. Szünetet tartott, ahogy megfordított egy üres lapot. Az is lehet, hogy a házasságuk inkább olyan, mint a kovalens kötés, mondta és felrajzolt egy új molekuláris struktúrát. Ha igen, akkor nagy szerencséjük van, mert ez azt jelenti, hogy olyan erősségeik vannak, amelyeknek a kombinálásával valami még jobbat kreálhatnak. Mit kapunk, amikor a hidrogén találkozik az oxigénnel? h 2 o Vagy más néven vizet. A kötés sok szempontból hasonlít egy baráti összejövetelre, amelyet hangulatosabbá tett a pite, amit önsütött, és a bor, amit a párja vett. Én nem vagyok nagy rajongója az összejöveteleknek, így jobban szeretem egy kis európai országhoz hasonlítani a kovalens kötést. Gondoljunk Svájcra. Alpok, plusz erős gazdaság, egyenlő, mindenki oda akar költözni. Írt a gyors mozdulatokkal a festőállványon lévő papírra. Egy Lajollai nappaliban épp három gyerek veszekedett egy játékdömpel miatt, amelynek a törött tengeje a vasalnivaló ruhák hatalmas tornya mellett feküdt. Ugyanebben a nappaliban egy kis termető, hajcsavarós fejű nő jegyzet Svájc, írta. Költözés. És most térjünk át a harmadik kötésre, mondta Elizabeth, ahogy egy újabb molekuláris szerkezetre mutatott. Ez a hidrogénkötés. A legtörékenyebb, legfinomabb kötés. Ezt a kötést szerelem első látása kötésnek szoktam nevezni, mert a molekulák kizárólag vizuális információk alapján kötődnek. Nekem tetszik a mosolya, neki pedig tetszik a hajam, de aztán beszélgetés közben kiderül, hogy titokban náci, és azt gondolja, hogy a nők túl sokat nyafognak. Bum, ezzel meg is tört a kötés. Hölgyek, ezt használják emlékeztetőül arra, hogy ha valami túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz. Visszasétált a pult mögé, a filcét pedig lecserélte egy késre, majd egy ijesztően határozott mozdulattal félbevágott egy hagymát. – Ma este csirkehúsos zöldséges pitét fogunk készíteni, – jelentette ki. – Vágjunk is bele. – Látod? – kérdezte szemrehányóan egy nő Szánta Monikában, ahogy a makacs 17 éves lánya felé fordult. A lány olyan vastagon húzta ki a szemét szemceruzával, hogy úgy tűnt, akár még repülők is landolhatnának rajta. – Nem megmondtam? A kapcsolatod azzal a fiúval csak hidrogén? Mikor fogsz végre felébredni és észrevenni az ionokat? – Már megint ez? – Egyetemre mehetnél, vihetnél valamire, de hát szeret engem, visszahúz téged. Innen folytatjuk, mondta Elizabeth, ahogy az operatőr reklámszünetet jelzett. Walter Pine összegörnyedt a rendezői székben. Hosszas erőfeszítés árán sikerült rávennie fél évben, smart, hogy hosszabbítsa meg zott szerződését egy fél évvel, de csak úgy, hogy látszólag egyetértett vele abban, hogy a szexi, trendi a tudomány pedig idejét múlt. Az óra figyelmeztette ugyanakkor Phil, most tényleg ketyeg. Azt mondta, hogy sok panaszt kaptak az elmúlt hetekben. Walter az adás előtt említette Elizabethnek a problémát. Változtatnunk kell egy-két dolgon, magyarázta. Elizabeth illedelmesen végighallgatta, és közben megfontoltam bólogatott, mintha minden változást alaposan végig gondolt volna. Nem, közölte végül. Ha ez a kis probléma nem lett volna elég, Amanda egy rémes családfás feladatot kapott, amihez egy mostani képet követelt anyáról, annak ellenére, hogy anya már jó ideje lelépett. Ha még ez nem lett volna elég, a feladat arra biztatta őt és gyermekét, hogy ünnepeljék a biológiai kötődésüket, ami sosem létezett. Walter úgy tervezte, hogy egyszer elmondja amanda -nak az igazságot, hogy az anya nem fog visszatérni, és hogy ők ketten nem vérszerinti rokonok. Az örökbefogadott gyerekeknek joguk van ezt tudni. Csak a megfelelő pillanatra várt. Mondjuk Amanda 40. születésnapjára. Walter, szólt Elizabeta, hogy mellé lépett. Nem jelzett vissza a biztosító? Ahogy azt már hallotta, a holnapi adás az égésről fog szólni, és bár továbbra is azt gondolom, hogy nem áll fent valódi veszély, ha... Walter, integetett az arc előtt. Walter, 60 másodperc ott, szólt az operatőr. Nem lenne baj, ha több készülék lenne kéznél. Ahogy már többször is elmondtam, én a poroltókat preferálnám az újabb vízzel és habbal működő modellek helyett, de ez csak az én véleményem. Biztos vagyok benne, hogy mindkettő megteszi, Walter. Hall engem? Válaszoljon! Felsóhajtott, majd a színpad felé fordult. A következő szünetben folytatjuk. Ahogy elindult a színpad felé, Walter odafordult, hogy megnézze, ahogy Elizabeth a kék nadrágjában, igen, magas derekú nadrágot viselt, felmegy a színpadra. Mégis mit képzel? Hogy ő Catherine Hepburn? Labensmall megőrülne, ha látná. Walter magához intette a sminkest. Igen, Mr. Rossz volt kis szivacsokkal. Segíthetek valamiben? Zott arca egyébként rendben volt, nem csillogott. Walter nagyot sóhajtott. Sosem csillog. Mondta. Azokkal a fényekkel sztéket lehetne sütni, de ő sosem izzad. Hogy lehetséges ez? Tényleg furcsa? értette egyet Rosszka. És visszatértünk, mondta Elizabeth, és mindkét kezével a kamerába mutatott. Kérem, legyen normális, sokta volt tör. Bízom benne, szólt Elizabeth az otthoni nézőkhöz, hogy a rövid szünet alatt apró, különálló egységekre vágták a répát, a zellert és a hagymát, megteremtve ezzel a szükséges felületet a fűszerek felvételéhez és a sütési idő lerövidítéséhez. Valahogy így kell kinéznie, mondta, és a kamera felé döntötte a serpenyőjét. Most pedig tetszés szerint szórjanak rá egy kis nátriumkloridot. Olyan borzasztó lenne azt mondani, hogy só, miért volt ő. Szeretem, amikor ilyen tudományos szavakat használ, mondta rossza. Olyan, olyan belevalónak érzem magam tőle. Belevalónak? Belevalónak? Mi lett a karcsósággal, meg a szépséggel, mint női ambíciókkal? És különben is miért viselzott nadrágot? Hogy jutott eszébe? Jól van, Miss Pine, kérdezte rossza. Hozhatok önnek valamit? Igen, feleltem oltről. Ciánt! Az elkövetkező percekben Elizabeth végigvezette a nézőket a különböző hozzávalók kémiai összetevőin, és ahogy beletette őket a sárpenyőbe, elmagyarázta, hogy milyen kötések alakulnak ki. Tessék, mondta és megint a kamera irányába döntötte a sárpenyőjét. mit látnak? Egy, két vagy több tiszta anyagból álló keveréket, amelyben minden anyag megőrizte a kémiai tulajdonságait. Ennek a mai fogásnak az esetében megfigyelhetjük, hogy a répa, a borsó, a hagyma és a zeller ugyan összekeveredik, ugyanakkor mindannyian különálló entitások maradnak. Gondolják csak végig, egy jól sikerült csirkehúsos zöldséges pite olyan, mint egy jól működő társadalom. Nevezzük Svédországnak. Itt minden zöldségnek megvan a helye, és egyik sem fontosabb a másiknál. Amikor megfűszerezzük ezt a társadalmat, fokhagymával, kakukfűvel, borssal és nátriumkloriddal, egy olyan ízvilágot hozunk létre, ami nemcsak a különböző zöldségek textúráját emeli ki, de a savasságot is kiegyensúlyozza. A végeredmény? Államilag támogatott gyermekgondozó intézmények. Persze Svédországnak is biztos megvannak a maga problémái. Ekkor észrevette az operatőr jelzését. Szünet után hamarosan folytatjuk. Ez meg mi volt? Mit mondott? Hitetlenkedett volt Államilag támogatott gyermekgondozó intézmények, felelte rossza, ahogy megtörölte főnöke homlokát. Erről is ránk férne itt egy szavazás. Látta, hogy Walter homlokán lüktet egy ér. Hadd hozzak önnek egy kis acetilszalicilsavat, jót fog... Hogy mondta? Főrmet Walter a sminkesre. Állami Államilag támogatott gyermekgondozó intézmények. Nem. Utána. Acetilszalicilsav? Aspirin. Jelentette kirekedtem Walter. Itt a KCTV-nél Aspirinnek hívjuk. Bayer Aspirinnek tudja miért, mert a Bayer az egyik támogatónk. Ők fizetik a számláinkat. Nem ismerős? Mondja csak ki. Aspirin. Aspirin, mondta róza. Jé, tényleg? Walter, szólt Elizabeth hirtelen, amitől Walter összerezzent. Jézusom Elizabeth, máskor ne lopakodjon, kérem. Nem lopakodtam, csukva volt a szeme. – Gondolkoztam. A tűzoltókészülékekről? Én is épp ezen törtem a fejem. Szerintem maradjunk háromnál. A kettő is elég, de hárommal egy százalék alá csökkentenénk a lehetséges katasztrófa valószínűségét. – Istenem! – motyogta volt ő csak úgy magának, és a nadrágjába törölte az izzadt tenyerét. – Ez valami rémálom. Miért nem tudok felébredni? – Ha az egy százalék aggasztja, akkor ne csöggedjen – mondta Elizabeth. Az a kis esély az isteni csapásoknak van fenntartva. Földrengések, cunamik és egyéb természeti katasztrófák, amiket nem láthatunk előre, mert még nem tartott a tudomány. Szünetet tartott és megigazította az övét. Voltör. ön nem tartja érdekesnek, hogy az emberek az isteni csapás kifejezést használják az ilyenekre? Hiszen legtöbben azt szeretnék hinni, hogy Isten és a hit bárányokról, szeretetről és jászolban fekvő babákról szól. De ugyanez az entitás öl meg ártatlan embereket nap, mint nap. Feltehetőleg dükezelési problémái vannak, de még az is lehet, hogy depressziós. Egy elmegyógyintézetben intézetben egy ilyen pácienst elektrosokterápiának vetnének alá, amit persze nem támogatok. Az elektrosokterápia működése még mindig kérdéses. De nem érdekes, hogy ilyen sok közös vonás fedezhető fel az isteni cselekedetek és az elektrosokterápia között? Mármint, hogy mindkettő erőszakos, könyörtelen, 60 másodperzott, barbáris... Elizabeth, kérem, mindegy, legyen három. Minden nőnek tudnia kell, hogyan lehet tüzet oltani. Az elfolytással fogjuk kezdeni, és ha az nem válik be, akkor a nitrogénnel folytatjuk. Negyven másodperc ott, És miért visel nadrágot, kérdezte Walter. Annyira feszült volt, hogy alig bírta kipréselni a szavakat. Hogy érti? Tudja, hogy értem. Tetszik? Hogy ne tetszene, hisz ön is mindig nadrágot visel, és már értem is, hogy miért. Nagyon kényelmes. Ne aggódjon, majd azt mondom, az önötlete volt. Ne. Elizabeth. Én soha nem javasoltam. Itt az aspirin, Mr. Pine. szakította Szakított a félbe őket rosszá, ahogy megjelent Walter mellett. Hadd nézek magára az ott. Jó. Forduljon. Igen. Jó. Csodás. Oké. Készen el. Tíz másodperc ott. Kiáltotta az operatőr. Jól van, Walter. Láttad a családvás feladatot? Súgta a producer. Nyolc másodperc. Sápatnak tűnik, Walter. A családfa. Nyögte ki nagy nehezen a férfi. Elizabeth visszament a színpadra, és a kamerák felé fordult. És visszatértünk. Nem tudom, hogy mit adott, de nem használ. Agodalmaskodott Walter Rosszának. Idő kell neki. Időm az nincs, mondta. Adja ide az üveget. Már bevette a maximumot. Tényleg? Főrmet Rosszára, és megrázta a gyógyszeres üveget. Akkor magyarázza már el, hogy miért nem üres ez az üveg? Most öntsék a saját kisvédországaikat arra a keményítő lipid- és protein keverékre, amit korábban kinyújtottak, vagyis a Pite és amelynek a kémiai kötéseit vízmolekulákkal, avagy H2O-val hozták létre, így teremtve meg a stabilitás és a textúra tökéletes egyensúlyát. Szünetet tartott, majd a lisztes kezével a csirkével és a zöldséggel töltött Pitére mutatott. Stabilitás és textúra ismételte, miközben kinézett a stúdióban ülő közönségre. A kémia elválaszthatatlan az élettől. A definíció szerint a kémia maga az élet. De mint a pitéhez, az élethez is kell egy szilárd alap. Az otthonukban önök a szilárd alapok. Ez hatalmas felelősség, ugyanakkor a világ legkevésbé megbecsült munkája. Noha ezt tart össze mindent. A nézőtéren valamennyi nő heves bólogatásba kezdett. Csodálják meg a kísérletüket, folytatta Elizabeth. A kémiai kötések használatával egy olyan keretet készítettek, ami bent tartja és fokozza a hozzávalók ízét. Még egyszer gondolják végig, hogy mivel töltötték meg, és tegyék fel maguknak a kérdést. Mit akar még Svédország? Citromsavat? Talán. Nátriumkloridot? Valószínűleg. Végezzék el az utolsó simításokat, és amikor elégedettek, fedjék le a másik kinyújtott tészta és törjék be a sarkait. Aztán vágjanak néhány nyílást a tetejére, hogy szellőzzön. Ez azért fontos, hogy a vízmolekulák gőzformájában távozhassanak. Szellőző nyílások nélkül a pite vezóv lesz. Ha meg szeretnék menteni a falut a biztos haláltól, vágjanak szellőző nyílásokat. Megragadott egy kést, és három rövid nyílást vágott a pite tetejére. Így, mondta. Most nagyjából háromnegyed órára tegyék be a sütőbe, 375 Fahrenheit fokon. Felnézett az órára. Úgy tűnik, maradt egy kis időnk, folytatta. Talán válaszolhatnék a közönség egy kérdésére. Az operatőrre nézett, aki a torkához emelte az óját, mintha elvágná azt. Ne, ne, ne, tátokta. Igen, tessék, mondta, és egy nőre mutatott az első sorban. A nő feltolta a szemüvegét a merevre lakkozott frizurája tetejére. Vaskos lábán kompressziós harisnyát viselt. Mrs. George Phyllis vagyok, Kenville-ből, szólalt meg idegesen, ahogy felállt. 38 éves vagyok. Csak azt szerettem volna mondani, hogy imádom a műsorát, el sem hiszem, hogy mennyit tanultam belőle. Tudom, hogy nem vagyok a legragyogóbb elme, mondta szégyenkezve. A férjem is mindig ezt ismételgeti, de amikor a múlt héten ön arról beszélt, hogy az ozmózis az, amikor az oldószer egy félig áteresztő hártyán keresztül a kisebb koncentrációjú oldat felől a nagyobb koncentrációjú oldat felé áramlik. Nos, eltűnődtem azon, hogy… hát… mondja csak! Hát azon, hogy talán a lábödémám a hibás hidraulikus vezetőképesség és a plazmafehérjék szabálytalan ozmotikus reflexiós együtthatójának mellékterméke. – Nagyon precíz diagnózis, Mrs. Phyllis – mondta Elizabeth. – Mivel foglalkozik az egészségügyön belül? – Ó, nem vagyok orvos. Csak háziasszony vagyok. – Nincs olyan nő, aki tényleg csak háziasszony lenne. Mi mással foglalkozik? – Semmivel. – Van egy pár hobbim. Szeretek orvosi cikkeket olvasni. – Érdekes. Még valami? – Varrás. – Ruhákat? – Testeket. – nyíltszebeket. Igen. – Öt fiam van, folyton kiukasztják magukat. És amikor annyi idős volt, mint most ők, hogy képzelt el a jövőjét? Szerető feleségként és anyaként. Nem, komolyan. Szívsebészként. Csúszott ki Mrs. George Phyllis száján a válasz, még mielőtt meggondolhatta volna magát. A közönség néma csenddel fogadta a nevetséges gyermekkori álmot. Szívsebészet. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha az egész világ azt várta volna, hogy felnevethessen. De aztán felhangzott egy magányos, váratlan taps. Aztán még egy. És még egy. Aztán még húsz. Végül az egész közönség felállt, és valaki azt kiáltotta, hogy Doktor Phyllis szívsebész, mire a taps viharrá változott. Nem, nem, csak vicceltem. Nem lennék képes rá, már amúgy is túl késő. Szerénykedett a nő a hangzavarban. Sosem túl késő, mondta Elizabeth. De nem lehet. Miért? Mert nehéz. Nehezebb, mint felnevelni öt fiút? A nő letörölte a homlokán gyülekező apró izzadságcseppeket. Mégis hol kezdhetne bele egy fajta nő? A könyvtárban, vágta rá Elizabeth. Aztán jöhet az MCAT-teszt, majd az iskola és végül a rezidensi gyakorlat. A hölgy, mintha hirtelen rájött volna, hogy Elizabeth teljesen komolyan veszi őt. – Tényleg azt gondolja, hogy képes lennék rá? – kérdezte remegő hangon. – Mekkora a bárium-klorid moláris tömege? – 208,23 g per mol. – Nem lesz gond. – De a férjem egy szerencsés férfi. – Egyébként családfanap van, Mrs. Phyllis – tette hozzá Elizabeth – most találta ki a producer. Szeretném támogatni a bátor tervét, úgyhogy ön nyert ma valamit a kedves családjának. Jöjjön fel, és vigye haza, amit főztem. A csirkehúsos zöldséges pite az öné és a családjáé. Tapsvihar közepette Elizabeth a már eltökéltnek látszó Mrs. Phyllis kezébe adta a fóliával fedett pitét. Kifogytunk az időből, mondta, de reméljük, hogy holnap is csatlakoznak majd, mert a konyhai kémia lángoló világában fogunk elmerülni. Majd a kamerán keresztül Mrs. George Phyllis öt gyermekének meghökkent arcába nézett. Tátott szájjal kuporogtak a tévé előtt, mintha akkor látták volna először az anyjukat. Fiúk, terítsetek meg szépen! anyátoknak most egy perc pihenésre van szüksége. Parancsolt rájuk Elizabeth.